Bismillahirrahmanirrahim. Merhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə. Və al-nəcmi əzə hevə. And olsun batmağda olan əldüza. Sizin yoldaşınız nə haqtan azmış. Nə də yoldan çıxmışdır. O, ma yantiqu öz istəyi ilə danışmır. Bu, ona təlqin edilən bir vəhddir. Bunu ona çox güvvətli olan öyrətdi lumiratin gözəl görünüşlü Cəbrail o yüksəlib öz surətində göründü wa <gülüyor> o ən uca üfüqdə idi thumma dana fatadalla sonra Muhammədə yaxınlaşıb aşağı endi فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi. فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا Sonra Allah öz quluna nazil edəcəyini vəhb etdi. مَا كَذَبَ الْفُؤَدُ مَا رَآهِ peygamberin qəlbi gördüyünü yalan saymadı. yara. İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisə mədərsiniz. Wala qadraahu Onu bir daha öz surətində enərkən gördü. Ayyedesidratil muntaha son həddəki sidr ağacının yanında ayde cennetul bağı da onun yanındadır. o zaman sidr ağacını bürüyən bürümüşdür. məzə gözü yayınmadı və həddi aşmadı. O öz Rəbbinin ən böyük dəlillərindən bəzisini gördü. Siz tapındığınız Lat və Uzzanı gördünüzmü? O mena al-thalisata Əmçinin üçüncü olan mənatı da Ələkumul dəkar və ləhul unfa Məyər oğlanlar sizin, qızlar onundur mu? TİLKƏ İZƏN QİSMƏTUN DUYIZƏ Onda bu ədalətsiz bölgə olardı İNHİYA İLLƏ فسمأُم سَنََّييتُموهَا سَنََّييتُمُوهَا أَنتُم وَأَبَأُكُم أَن زَل اللهَّهُ بِهَا مِن سُ İyyettabi'una Onlar sizin de atalarınızın qoyduqları adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlar haqqında heç bir dəlil nazil etməmişdir. Onlar yalnız zənnə və nəfslərinin istəklərinə uyarlar. Halbuki, Rəbbindən onlara doğru yolu göstərən rəhbər artıb gəlmişdir. Əmlil Yoxsa, insan üçün istədiyi hər şey hazırlanmışdır. Fə lilləhi l-əxirət اخرت ده دنيا ده الله هما وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا مِنْ شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. Gələrdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfayəti Allahın istədiyi və özünün razı qaldığı kimsələrdən başqa heç kəsə heç bir fayda verməz. İnnəl-ləzənə la yü'minunə bil-əxirəti lə yü'səmmunəl-məl-mələikətə <Sessizlik> təsmiyyətəl Axirətə inanmayanlar həqiqətən də mələklərə qadın adları verirlər. O malahum bihi min Halbuki buna dair heç bir bilgiləri yoxdur. Sadəcə olaraq zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz. Fa'iridda man bizim zikrimizi radd edib dünya həyatından başqa bir şey istəməyenlərdən üz döndər. Dalika mablaghum min al-ilm inna rabbaka huwa a'lamu Onların bilik təbiiyyəti budur. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onun yolundan azanı da, doğru yolla gedəni də yaxşı tanıyır. Walillahi ma fis samawati wama fil ardi li'jezil ladina asa'u bil husna Köylerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Bu Allah'ın pislik edənlərə amellerinin cezasını vermesi. Yaxşılıq edənləri isə ən gözəli ilə mükafatlandırması üçündür. Əlləzîne yectenebûna kebâira'l-ithmi və'l-fawâhisha Hu a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatu fi butun ummahatikum fala tuzakkunu anfusukum huwa a'lamu biman Kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan və iyrənc əməllərdən çəkinirlər. Həqiqətən sənin Rəbbin geniş məqfirət sahibidir. O sizi torpaqdan yaradanda da, siz analarınızın bətnində rüşeyim halında olanda da sizi yaxşı tanıyırdı. Özünüzü təmizə çıxartmayın. Çünki o kimin Allah'tan qorxdığını yaxşı bilir. Əfarəytəlləzî <gülüyor> təvəllə. Gördünmü üç çevirəni? <gülüyor> Malından azacıq verib sonra heç verməyəni. Əindəhu <gülüyor> Məyər O qeybi bilirmi ki, bunu görsün? Bima Musa. Yoxsa Musanın səhifələrində olanlar barədə ona xəbər verilmədi? Məyər vəfalı olan İbrahimin səhifələrində olanlar barədə ona bildirilmədi? alla taziru waziratu izra okhra heç bir günahkar başkasının günah yükünü daşımaz wa an laysa lil insani illa ma saa insan can attığı şeyə nail olar wa an sa'yahu sawfa Əlbəttə, onun can atdığı əməl ona nəsib olacaqdır. Əlbəttə, onun can atdığı əməl ona nəsib olacaqdır. Sonra da ona bunun əvəzi tam veriləcəkdir. Son dönüş sənin Rəbbinədir. Ənə hu huvə ədxəkə və əbkəh öldürən də ağladan da odur Öldüren ennehu huwa amat də bir də odur o insanlardan və heyvanlardan biri erkek, Və biri də dişi olmaqla iki cüt yarattı. Min nutfətin əzə tümnə. Axıdılan bir nütfədəm. Və ənnə aləyhin nəşətəl-uxra. Təkrar qirilmək də ona aittir. Və ənnə hu huvə əğnə və Dövlətli edən də, kasıb edən də, odur. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِحْرًا Şiranın da rabb odur. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْاُولَى O, əvvəlki at tayfasını məhv etdi. وَثَمُودَ فَمَا أَبَقَى Səmudud da məhv edib onlardan heç kəsi sağ buraxmadı. Və qavmunuḥin min qabl. İnnahum kānūhum azlam wa atğā. Daha öncə Nuh gövmlündə məhv etdi. Çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi. Wal mu'tafikatə ehwā. Altüst olmuş kəndləri də o viran qoydu. Fə qəşşə hə Onların başına gətirdiyini gətirdi. Fə bi əyyi ələi Rabbikə tətəməra Sən öz Rəbbinin hansı neymətlərinə şübhə edirsən? Həzə nəzirun minən nüzuril Bu da əvvəlki xəbərdarlıq edib qorxudanlar kimi bir qorxudandır. Əzifətil-əzife. Yaxınlaşan qiyamət günü yaxınlaşdı. Laysəlaha min dunillahi kashife. Allahdan başqa heç kəs onun qarşısına ala bilməz. Əfə hədəl hədif Siz bu sözə təcəbbənirsiniz. Və təzəhukun və la təbkun Gülürsünüz, heç ağlamaırsınız. Və entum Əylənirsiniz, Siz Allah'a səcdə qılın və O'na ibadət edin.